Logos. logos. Però vindre no és irracional, sinó que hi ha un ordre ocult. Tot canvia, però segons una mesura. La llei que reixís l'esdevindre universal s'anomena logos. logos. El Logos és l'harmonia oculta i és producte de la lluita dels contraris. Foc. Foc. foc. foc. La fiscis és també foc. El foc expressa el canvi continu i perpètic. Pel seu moviment incessant i la seva constitució polimòrfica, el foc ens mostra l'estructura última de la realitat, el Logos.